«З дячністю пригадую наїзди до мене дітей. Гадав, це буде страшніше. Разом із дружиною я втрачу також синів. Але ж ні. Сини швидко зорієнтувалися. Надто багато розлучень. У дітей виробився сумний досвід, що передавався від однієї юної душі до іншої. Батьки живуть нарізно, але ж вони все одно лишаються твоїми батьками. Кожен їхній приїзд був для мене святом». Я запікав у духовці качку, а коли вони приїздили зі своїми товаришами, цілого індика. І досі в моїй уяві живе сонячний день пізній осені, коли ми в трьох, я, Олег і Валерій, вирушили в луги по шампіньони, що в Україні називаються просто печерицями. Вночі було холодно, на прибитій морозом Мотаві горіли на сонці тисячі діамантів. Білі голівки грибів також задубіли, вкрилися паморозю, але вони ще були живі. Ми зрізали їх прикорені, стежучи за тим, аби серед печериць не закралася біла поганка. Поганка, що живе серед шампіньйонів, нічим і не різниця, окрім кольору сітківки під білим бриликом. У поганки сітківка така ж біла, як і поверхня брилика, а в печериці вона яскраво рожева, з переходом у брунатний колір. «Нічого в природі немає випадкового, навіть і та поганка має своє виправдання», – пригадую Валерій запитав. «Тату, ти кажеш, природа розумна. Тоді навіщо потрібна поганка? Від неї людям це шкода, Що ж тут розумного?» Валерій був опецькуватий, широкоплечий, про таких поселах кажуть, мов натоптаний. Все йому давалося легко, вчився лише на п'ятірки і виявляв здібності натуролога. Я був для нього найвищим авторитетом і потай цим писався. Аби як, відповідати йому не можна. Треба добре подумати, перш ніж показати відповідь. Я показав пальцем на його ножик. «Що це в тебе?» «Ножик», – розгублено відповів хлопець. «Навіщо питати?» «Ось навіщо, синку?» «Якби не було поганок, ти б забував послугуватися ножем, згрібав би печериці без розбору. Поглянь, скільки їх тут, граблями можна гребти. Отож, дуже швидко вони перевелись би. Як бачиш, природа себе захищає». Я згадав цю розмову тому, що десь років через три в лугах кончі заспи вже важко було назбирати і півкошика печериць. Численні автомобілісти справді грибли їх без розбору, труїлися цілими сім'ями, але варварський наступ на шампіньони не припинявся. Природа вміє захищатися, але перед людською захланністю навіть вона безсила. Мабуть, треба трохи розповісти про літературну працю. Те, що у мені проворкотіло громом небесним, назавжди відрізало мене від соцреалізму. Але ж література давно стала моєю професією, отже треба було щось робити. В цей екстремальний період сама собою приходила поезія і рясно, без будь-яких зусиль. Гірше чи краще, але на папір лягало те, що я передумав і пережив. Було ясно, мій поетичний доробок довго, дуже довго житиме архівним життям – він мене хлібом не нагодує. А що ж нагодує? Починав писати роман про село, але ж кидав. Все виходило не так, як того вимагали партійні боси. Мені ще треба було звикнути, що з літератури я тепер жити не зможу. Той хліб уже не для мене. Якоїсь іншої професії у мене не було, а фізична праця також протипоказана інвалід війни. Особисто своєю. Своєю інтимно я вважав і вважаю поему «Сльоза Хіросіми». В ній змальовується почуття і переживання Клода Ізерлі, американського пілота, що скинув атомну бомбу на Хіросіму. Вражена совість не дозволяла йому мовчати, і ось здорову людину, котру веде сумління, оголошують божевільною. Цей мотив був мені особливо близький. Близьке було й те, що герой поеми зазирнув вічі апокаліптичним видінням. Апокаліптичні мотиви я також носив у своїй душі. Поему високо оцінили Леонід Первомайський та Микола Бажан. Але критика її не помітила, власне, і не мала права помічати. Десь на межі 50-х і 60-х років мене вразила стаття академіка Фесенкова про 10-планету сонячної системи, котра, за висловом академіка, вибухнула як бомба. Це саме з неї, гадає академік. Творилися астероїди і метеорити. Якщо накреслити орбіти так званих «малих планет» астероїдів, більшість орбіт перетинатиметься в одній спільній точці. І точка ця перебуватиме саме там, де за законом Тіціуса-Боде мала проходити орбіта загиблої планети – поміж Марсом і Юпітером.